Първата ни седмица за този значи, че се минава с много културни практики, индустрии, време, което не се пласи, както да наричаме. В <съпи> това време, което е доста утесно време, започваме с, с тема, която е много утесно движение, темата за труда. В този семинар, мисля, от миналата година, това е става за една, това е ставаща за една, това е ставаща за една, това е ставаща която е тя, и който е помилена Догвинска, с Варенетика. ще видим много, от нещо да вишем това, което обикновението, и стигне да да като неяма конформация, нещо, като да вишем като място на дърска планията, ще помиляме като място на като със сигурно си И виждете, но не чулате, защото всъщност се предизменно, че говорим тихо, то ще те да научите. Това си много, да, благодаря, Бели, благодаря за поканата и благодаря на всички присъстващи, защото знам, че има много, много различни събития, много обществени действия, много ам, окупации, много дебати, ам, така че изпошението да бъда е на всякъде е много голямо. Така, това изследване, е както каза Бели, аз го да привържа. В момента нищо не съм написала, но би трябвало този месец и да го напишаме, така че много се радвам, че а, бих могла да го представя пред вас и ще се радвам на всякакви коментари, всякакви съвети, защото наистина може би би могло да бъде върната в някаква конкретна висока ако стане е в, в дискусията. Изследването е финансирано по проект на Нов университет. Ръководител на проекта е Евгения Кръстев в Благорба. Проекта се казва Нови консултативни практики и е финансирано от Централния фонд за стратегическо планиране. Освен мен, останалите участници са процент Благорба, която изследва стари, нови практики на консумация в откърджали изходни жени, които се връщат към шиенето на машина, независимо от е пълно с магазини, втора, ръка и дрехи, които ще има судьба Има едно на плавен бочко за Фейсбук и по с Facebook. Фейсбук. Има много любопитно изпятване на Невена линва, което е върху еко в България изгленият някакви фактичности, особено на пасата на римски с обиднословане. Това е следване на Искър Даримов, който е електронист по японския храна, японския перспектив, проформацията на философия и и Кристиан Ванков, който има. Това е едно принася за на процеса на консумация. Така, презентация има 20 слайда. Разделила съм презентацията на две. още на презентация на а, върху молответе, ето в някакия метана консумация главна върховия, но не на много. И след това ще ви запозная по-подробно с терена, който съм правила, когравията на молответе. Трябва да, да кажа, че това е едно от най-трудните излърхвания като терен, а, който съм правила. Ще видите защо. И също време, но имам снимки, около 50 снимки, някои много дължи, някои някои повече ще се дължи. Така че, предполагам, че много, много видни и много изучавши глобали. Тогава, МОЛАТ, известно ви е това много популярно изследване на МАЛАТ РУЖЕ. Нема таза, навредени в ефологията на суперната юста. МОЛА, по терминологията на МАЛАТ РУЖЕ, е едно не място. Какви са трите характеристики на Супермаркетичното съединение? Това е излишъкът време, излишъкът на пространство и излишъкът на евро. Разграничението между места и не места, което той прави, е, е, че местата а, са места, формирани от отношения идентичности, истории. А, това са пътищата, като пътищата, центровете, площадите, пазарите. Неместата, наобратното, са негативни, на, неисторически и не засягат физическото. Т.е. видиш листва някаква органично-социална в тези места. Кои са тези неместа? Това са точки, транзитни точки, като а, летища, гари, хотели, ваканционни седаща, но също така лета, бъженски лагери и, да, и така нататък. Така. <къхълзв> което се формира в, в тези мнения, как казвам Ахуже, една самотна индивидуалност. Значи, там няма някакъв тип комуникация и отношения. Разбира се, че има, но това формира е една самотна индивидуалност, една споделена идентичност на пътника, как казвам Ахуже, споделена идентичност на шофьора, на клиента, която е ефемерна и временна. Той, той призвава за една антропология на Дата. А, така, а, това изследване на Мола като нея е място в достото е от 1992 година. А, някои съвременни изследвания на клиния инфрация се опитват да върви в обратната посока и да търсят а, социализация, формиране на идентичности, формиране на отношения вътре в Мола. Uh, така че, може да опада някак си в, uh, в тази рамка. Нали? Какво точно се случва uh, в мула място ли е, не място ли е и до каква степен uh, можем да говорим за идентичност, която не е самотна индивидуалност. Така, в Юго-Источна Европа, Вива рамката, а, това, което ми е познато като изследване, Марин Синич, а, предстои да излезе това изследване в етнология бълганика, казва се, когато парите не са достатъчно английския статията, а, тя изследва много сад, конкретно не моловете, но многота попадат в нейното изследване. А, тя а, наблюдава как образованите жители на Нови Сад пресъздават нормалността чрез а, някакви консумативни практики, като се позиционират спрямо западната. Това една класическа рамка на изследване. Материала и от откритите пазари, Кварталните магазинчета и Молода. Тоест Молода идват като някакво място на консумация, където жителите на нови сад успяват да пресъздадат някаква а, нормалност. А, тя има много любопитни идеи, например, че парите не създават автоматично неперфекционални отношения. Тоест, тя се в един сложен процес на създаване на. Която зависи от позиционирането на индивида в различни социално-политически контексти. Така, в България какво се случва, какви изследвания има върху новите контуративни практики. Ето една талия на Грян Каска, казва се в по-социалистическия гряд по групи в консулативния ландшафт на Стара Загора, в следван от 2009 година. Той изследва чуждите хипермаркети и пространствената форума на по-социалистическия град. Говори за нарязваш социален публизм на но... <към> по-социалистическия град и активно са от страна на градските жители за преустройството. Също така различава три профила на градския консуматор, градският победител, градския водещ и новия по-социалистически купувач. Нашия купувач в Молбата попада в тази а, трета категория, новия по-социалистически купувач. Пазарите са много по-изследвани като места, които формират от отношение клендично и много повече от който Тук ви показвам три нови изследвания. Едно е на Никола Венхов, знам знато колко са напързнати тези коща. От 2012 година електронна публикация гражданството общество и женския пазар. Никола Венхов работи женския пазар казари, човек, който се опитваше а, да го а, се в а, традиционния а, вид. същевременно показваше как се формира едно а, чисто градско движение отдолу, град в отдолу а, което е един вид лоша публика. Това е движение, което иска да унищува пазара. Но това ден е пречи да бъде формирано съвсем както там на грязно служение на пълно съново гадеяна и слабо, <към> с една чудесна статия на френски в етнология Балканика. Разбира се, по тялото и Сърбация. Жените на Трядския пазар Данислава и следва, както знаята, пазара в Димитрика и специално участвата позита по фигурата на жената и начинът по който жената успява чрез участието си на пазара. По някакъв начин да се проедина като активния като социален актьор, който успява да се възползва от тази конкретна ситуация. А, и Таня Дескалова, това е може най-новото изследване, това е една бакалавърска теза тембъл, в тембъл, която е непубликувана. Изследва социалните връзки на пазара, в удобни по гроб. Много любопитно изследване, <coughs> тъй като използва метода на MovieSight Research. А, тя следва Овци, които не подават просто на Антон и Богров там пазара в неделя. Тя ви на различните пазари, където те ходят и се оказва, че те от доста ходят в Асено град, в Ехтиман, в Елиенци, а къде ли не. навсякъде спят в временни места. А, имат много забилен а, по начин на, на живот. Uh, много интересно, многопитно изследване uh, е диссертацията на Димитра Ковти, която е върху пространствата на индустриалния труд. Тя е дъл, върху индустриалния труд, но това, което на мен е най-мигръж работа е момента, в който uh, Димитра свързва индустриалния труд и идентификацията през индустриалния труд с пространствата, в местата, където работят тези хора. А, диссертацията се казва, всичко е ново, нищо не се а, променя. А, трансформацията в прихода в една фа а, фабрика в а, България все още не е предадана в облучателя да полензавършен вид и слътатър. Ще да го прехичам, да, е да, нещо, да, но не е, <кълък> <върна, кълък> <като кълък> е предадена в 12-вършения, <кълък> което ще се случи в тази седмица. <кълък> Димитър съжалява, че не може да бъде с нас. В момента е изследва друга фабрика в Перник и работниците в тази фабрика имат професионален празник 60 години е в тази фабрика. Тя в момента там и празнува този работен да а, така, какво е изследването? Димитрия работи а, в фабрика за стъкло, като това е терен с научно наблюдение. Тя да наистина работи в е фабриката за стъкло. Теренът е от 2008 година година. Любопитното на тази фабрика е, че тя е приватизирана от да 1957 се година и на медицински собственик, което създава. Това, което а, тя изследва като голям проблем е флексибилизацията в периода на по-социализма, усещането, опита и участието на работниците в дневните политики на труда. <към> а, след като работи 6 месеца в а, тази фабрика, в която има оправени сгради и изоставени сгради, за като казва, че за нищо Димитра разбира, че тези сгради са обитавани и то по много интересен начин. Тоест .е. тя се насочва към пространствените измерения на Труда. през а, рамката на изследователи, които разграничават между нежелани сгради и руини. Тя вижда едни пространства, едни ушащи се пространства, някъде без така, без връди, които са населени неформално от работниците, които правят най-различни места вътре. И не просто от работниците. Най-въбопитното е, че самия менеджмент на фабриката използва тези пространство. Менеджментът ги използва, за да постави вътре една фирма, която аутсорса, която а, е подизпълнител на самата фабрика. И изключително интересното нещо, което Дмитра казва е, че аутсосването може да се случва до нас, на географската близост е изключително важен в този случай. А, а, освен менеджмента, който така използва е и отстъкни отгради, работниците ги използват по много различен начин. Някои използват тази фабрика, за да, тези места, за да си създадат малки цехчета за ръчна изработка на стъкло. Някои ги използват през пигла на хори, които са бетонни. А, а, някои ги използват за шивашки дейности. Има някои жени, които шият униформа, но също така шият различни други неща, включително и на ненитмата. Поправки на електрически уреди, използват ги за почивка, някои ги използват за секса и особено любопитно е, че в една от стаите, много по има нещо като неформален музей на бившата продукция, където по-визвестната си водят по-младите, за да им покажат какво е трябвало да от преди. А, тоест, Митра каза, че това е една альтернативна археология, а, при която чрез анализ на пространството, на начина по който работниците използват пространството, тя успява да види фрагментацията и детериториализацията при една географска бит, значи в рамките на оградата на, на, на фабрика. <към> а, така. А, и а, специално за молбата, освен че са изследвани от изследователи, антрополози, социолози и така нататък, а, да визити и в предзрението на а, художници, артисти и така нататък, обект са на а, артистични интервенции. Именно заради начина uh, по който те работи с контрастната. Бих да. искала да ви покажа тук една инсталация на тринде Кондърг в един от най-големите замоло в полам на но не искам да влизам сега фильм променачита. Така, значи, той работи вътре в мола и в средата на едно. и високи, които трябваме да много. Трябваме една нещо като къщичка, която отвърка е абсолютно назрачна, са прилично тъски, така бели дървени тъски. А, но когато влезеш от тектора, Вътре, вътре има пречупени пространства и плоскости в най-различни цветове. Това е едно то усилие, не само на Кринеко, но това е цял проект, чрез много други артисти. Това е едно усилие да се преосмисли пространството на Мола, т.е. да бъде усетено по различен начин, чрез средствата на, а, на изкуството. <към> така и стигаме до втората част на презентацията какво правя аз в мола, как подходя към темата за трудил се хората, които а, да работят в моловете. Тъй като мола, като не място, е много труден за да изследване, тъй като там няма отношение, идентичности, истории или те са проблематични тъй, а, на дъргани случай. Аз избрах един подход, който ми се истории полезен. А, това е метода на съвместната разходка или go along, както се казва ли, улична друг да начин. Това е едно и след на а, Баргарета Кузънбаг, Колична феномология, съвместната разходка, като етнографски и следователски подход от 2003 година. Кузънбаг работи в два квартала в Хоринфуд в, в Лос-Анджелес, Мен-Роус и Гиннол Джанкшн. И това, което прави, Как го прави, когато придружава информаторите при естествените им излизания и чрез питане, слушане и на студент. Тоест, буквално се разхожда, било пеш, било в кола, по улиците на квартала, който а, тя изучава. И това, което а, прави респондентът, човекът, когото сте, е, че разказва за това, което е вижда, някъде споделя спорни и така нататък. <същ> Тоест, това, да което тя постига, според нея, е активно изучаване на потока от преживявани практики, а, докато те преминат през и с физическата и социалната среда. А, интервютата а, или разходките са около час-час и половина, може да един, може да са двама информатори. Uh, и uh, Узенбах смята, че те са подходящи за изследване, особено на пет теми uh, възприемането на uh, пространството и на пространствени практики, биографии, социалната архитектура и социалните uh, пространства. Тоест това е един метод, uh, в който тя позиционира между включеното наблюдение uh, и интегрирането. Че с този тип, качество рекорди, ние можем да изследваме, хоратали можем да изследваме градската среда. Аз мисля, че можем да изследваме и ловата, и това е което съм се опитала да направя. Почнах проекта през септември 2011 година. Аз имах идеята и одобрението на. На проектът, да работя върху потребителите в Мола, клиентите. Това е една създадатна тема. Говорим за нови консумативни практики, а, и искахме да видим как клиентите консульмират по нов начин в Мола. А, това, което се опитах да направя, е, че с 3-4 има души, се опитах да мина през мола, така както и консульвата предлага в момента, който му направих, път беше момента, която забелявах в много и други хора, в много на хора, които работят а, и които можем да изследваме многоятно с а, сходни техники. А, това ми решение е да се прехвърля, да издавят клиентите, потребителите или тези, които паркуват, ходят на кино или приятказе. Не срещна а, особено добре. Аз е бори с жени по-хора много, за да я определя, че изследването на работещита хора в може също да бъде а, интересно, може да бъде част от едно това за нови консумативни практики. <към> така, какво съм направила? А, направила съм дебята дългочини и по май 12 година, а, и е, от Това са хора, които са от 5 мола на територията на София, като някои от тях има, имат опити от други мола. Така че опита, за който възказа, трябва много повече а, от, от 5 мола. А, кои са хората, които работят в мола? Това са най-различни групи хора. Това не са просто, а, Дъвачи, това са просто охранители, които работят на непрестижни позиции. Има и други хора, които ще ледна, че, от тях ще стигнат на малките. Тръгвайки от охраната, персонала в почистването, минаваме през охранители на най-различни позиции, каси и така нататък. Стигаме до позицията на менеджер на магазин, което е най-низкото ниво на, на менеджер. Много отпитна за мен беше позицията на лекар в мола. Докато не западнах случайно от такова, че за интервюиране, заинтервюрана самата, мислех работата в мола по-скоро свързана с полно престижната професия. Това е лекар, били за който работи от оптика. И оптика на този човек е изключително интересен, как се вписва в пространството къде се позиционира пускалата по на прежвижния или еталия прежвижнето. Това ще това е другата. Така. А, и разбира се висшия менеджмент на мола. Това са маркетни менеджмент. Това са хората, които освен собствените, които на много това са хората, които а, движат мола и са с цялото пространство и с цялата структура. Освен тях, има много временни позиции. По пример, едни културни работници. Аз ще ни разкажа за един театър, един проект, който го доста прилича по идея на проекта на Крин Декоминг. Един театър, който иска да преосмисли пространството, Дали работим с една категория прекарията, те са дали част от прекарията, те са временно там. А, начинът по който работят с пространството е да, много любопитен. Интересно е а, до кои групи техните идеи са по-близки, до тези на по-непредвидените позиции или на висшия медиа. Така. От тези дела човека а, има 5 жени и 4 мъже. Аз трябвам да надам, колко много мъже работят като а, продавачи. М -м, а, възрастовата група е от 20 до от 50 лим, като само един човек е на 50 лим. Обикновено това са млади хора, обикновено в 20-те или в 30-те. А, всички хора, с които съм говорила, са студенти, или вишисти има или, и или магистри, завършили и един чуденец. <към> така, освен това, съм, освен тези дали, съм наблюдавала театралната група как работи. Тоест, .е. съм се включила по на някакъв начин в нейната работа на територията на Мола. Тя работи на територията на МОЛА. И макар, че е кратко, това беше много полезно за да видя как тези хора възприемат това пространство. Последните видета съм правила многократни наблюдения. Тоест, връщала съм се при тези хора, повила съм в, в, в офисите, където работя, не само в магазината, където продават, но и в офисите, където и, и те извършват някаква на дейност или а, се хранят много често, или си включиват а, и т.н. Така че това е терена. Така, а, казах ви, че а, ми се стори много удържда по този по няколко причини, какви трудности среждат. А, първата труднощ беше отказ от интервю и отказ от разко. А, това ми се случваше много кратно в, в, в всякакви молове на всякакви видни позиции. Както от вододачите, така от менеджмата на магазина, така и от тези менеджери, които са общо за HR-ите, това, е, чарите, това са в тези магазини, а, които а, въпреки че развъняха много графен питанки, някакси, които връщат обажда и отговарят на срещи, така. Така че, отказ от интернети. <сълзвър> често ми се случваше, а, да ме питат какво могат да спечелят с един на му от моето изследване. И че това, което могат да спечелят, е да разбират по-добре начина по начин, на който техните служители работят и използват пространството а, на мола. Те не бяха удовлетворени. от по директно питаха, могат ли да бъдат рекламирани по някакъв начин. Когато аз отговорях, че...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 Рекламираните ми казваха, а не, вие ни кажете, вие ни ни глушете. Типа толкова не, okay. не можах да измислят как да бъдат рекламирани и mm -hmm. аналимитраха. Няма мен интерес от такъв тип изгледване. Много от хората а, и повечето с а, които говорят, се опитваха да получат някаква помощ. Това, че е в експлуатация, за това, че а, наблюдават практики, които им се струват нередени. Тези програми, че не са четили нито един законодател, но усещат, че има някаква нередност, питаха много кратно на по този въпрос, какво можем да направим, как да се борим с тази да експлуатация. <към> така, често. Особено когато ги намирам на територията на, на Мола, а, някои се опитваха да ми подадат нещо или да ми а, предложат някакви структура. Една от трудностите, които аз самата срещах, е, че аз не можех винаги да запазя неутрална, обективна позиция заради собственото ми, собствената ми Позиция спрямо консумирането в Мола. Веднъж ми се случи, а, когато един човек се опита да продаде някаква а, а, супер модерна нова карта за западление, не карта за лоялност, който е карта за западление в а, Мола. А, и аз, впечатлена от начина по който работи, реших да взема картата, за да видя как става. А, той ми поиска една камара лични данни, на което аз започнах да се съпротивявам и го помолих да ми стрие профила. Той каза, ми, вие сега се притеснявате, да беше изключително недоволен, трябваше да се извиня, че а, така съм подходил, обясних му, че правя такова елемент, на което го разгърди и наистина се чувства обект на изследване на самия той. Още повече, път като разбрах, че съм служител на, на нов български университет, той беше наш студент. също <съща> така те го казвам. Това, което ме изненада, е беше е, да снима, а, от рамка се снимала от могата. Някъде тя е експлицитна, ще ви покажа къде. Но и на желанието на самите хора, с мите продавачи, да бъдат снимани техните вътрешни пространства. Аз съм снимала някои, но съм ги снимала при едно нежелание и страх от хората, ако собственика избере, да на собственика и така нататък. Това, което ми помагаше в много от случаите, беше, че работата, която аз върших, приличаше и беше позната на и на работещи детето. Те са студенти, имат ъм, комунати, колеги, които правят там кем, занимават такива неща, т.е. те самите не са били автори, или да са участници за такива изследвания. Така че, обярно не е ясно какво това и аз мисля, че това ми отваряше от пътя и е по да кажа, върнето, право, с тях. <coughs> така, сега ще ви да кажа няколко прототорията, ще ви покажа сега, какво ще да се събряваме. <coughs> така, значи, пеклитерната е всички са влизали в а, а, Мол. Това е начинът, по който че менеджмент иска Вие да видите снимка е особена, а не просто един от не просто имаме има има това е точно място, където има в което имаме на могата състава, като се за да гледа Той има метален поглед към обекта и казва, Загубиха с приятелите си, трябва да отидете да тук и като отидете тук, вие ще се намерите. Всичко е а, пред вас. <coughs> така, а, какво се прави в Молоко? Значи, това усилие е в да се стимулира а, не просто забавление, а, а също така удоволствие е а, изключително важно. Непрото в магазините. Това да се издължи престоя на, на хората от МОЛА, чрез най-различни действия. Има в този момент, че МОЛА е представен като град, е мислен като град. Има венюта, има каньони, има табелки, които казват посоката, има тераси и има градини. Ето тук може да видите на кой град, дори е клинично. Това е, поред мен, една другия за бизнес-бойовка. И много други неща, във върхи на изпиене, на кафе и гледат на моски, може да се правят в Молзър, там има здрави центове. А, има фитнеси, може да входите в катерите на лапински стени, може да карате кънки. А, може да играете билярд, може да се научите да играете гол, може да заведете детето в и не ли, на един от молбите на покрива има а, цяла една площадка за и с различни пратележки и така нататък. Може да пиете кафе, да ядете много олуждения за хората на дясната ситуация, да трябва да И не просто удоволствие, не просто развлечение и забавление. Това е много развлечение, което трябва да бъде споделено от многих през Фейсбук, с приятелите. Кажете на хората, че сте тук. Това е начинът, по който а, това е имиджа, който имаме за посетителите, които ходят в Те правят това, те консумират мога като пространство на, на някакво да напърно <към> Така паме да ни и за, за забрани. Та, колкото да изглежда открито и отворено от пространството, и колкото да изглежда, че насърчава комуникацията с пределното, Снимането вътре да е забранено. Ето тук. Това са правила за поведение в имола. И вътрето тук е пета точка, извършването на видео, фото или други записи, без съгласие на ръководството, не се позволява. И веднага се цитира Конституцията, че снимане на частно място, но частно място, Okay. Uh, не е за предпоръчване, тъй като някой може да подпадне в катера в противоречано uh, и да... Заобщо нито пазелят вътре, нито потребяват различни домини услуги. Тоест нямат усещане за вътрешните отходи. Тякакто тя усещане е за тези альтернативни скрити ситуации, които изглеждат по съвсем различен начин. Освен, че а, сме говорили за такива отходи. сме говорили и за начините, които се приемат. пространства а, извън МОЛА. Това е за което хората говорят, когато а, ги попитате какво правят в МОЛА. Аз значим, на който съм работила е, че на всички от тях предлага да ги взема след смяната им. А, когато и да смените са изключително различни, а, дори в рамките на венагните самите не ги знани, зато не знае на кой тогава е не познават добре колегите си, защото почиват по различен от вътрешно време, работят в различно време. така, аз им предлагах да ги взема от работа и да отида където те искат. А това където те искат, почти винаги беше извън мола. Човекът, който ме покани в мола, беше на мова, не на мола, а ние стояхме вътре и той ми показваше вътрешната пространство, с която той работи. Всички останали а, искаха да изгледнат извън мора. Тогава с тях успявахме и това се оказа изключително полезно на да добилни пространства, около. Оказва Показа се, че тези пространства в поднават. Те не знаят къде са въртурални, не знаят къде са Изобщо извън работата, те не учи за магистр, работи в една от най-големите фигни, от, от най-големите фигни. Най когато я взимам от работното мястото и искаме да отидем някъде, дедем, а, аз казвам да се качем вгоре, аз там никога не съм се качвала на етажа в прънителните поведения и аз там не я находиме, това е етажа по-долу при една българска фирма, където се оказва, че ако някой се храни в мола, това е тази фирма и нищо друго. Междувременно тя ми разказва как не познава мол. като ни не знае какви магазини има в мола. Но когато излизаме вече в това нещо част разговор, и Влизаме да взявам колата, тя се изменява на паркингът. В паркингът тук никога а, не съм влизала. В е работи на гъркъв график. Гъркъв график е едно от най-характерните неща в нова. И аз мисля, че този гъвкав график а, допринася изключително за начина по който хората възприемат пространството работим от 5 и 4 часов работен ден, т.е. всеки ден и различно гледна точка колко е часа прекарва. Знаем ли за една седмица напред, когато дойдем на работа, разбираме каква позиция ще бъде. Също така всеки ден може да бъде позиция. .е. Много, ако имаме преди за Това е една гъвкавост, която според мен е стигнала а, до максимум. Човек не знае каква позиция. Всеки ден може да работи в, в различно време и всяка седмица може да работи в различни време, на различно развитие. Така. Весела а, почива половин час, толкова се полага за 4 часа работен е, ден. Но я и го прекарва сама причината, че другите работят на други смени и почиват по а, друго време. Така, аз най-обичам да съм сама, аз искам да съм сама. А, не просто в почивката, най-хубавото място според Весела и най-хубавата работа е работата в склада. Тази фирма има отделен склад, който е на лично ниво минус 2, а, до което го води специален аварийен изход, в се влиза с а, магнитна карта и това е начинът по който се движи веселата. Аз идвам от страничеството, аз не влизам в Бога, не използвам скалатовите, аз използвам аварийните изходи и се движа между склада и магазина този авариен изход и отварям с с тази магнитна карпа. <същ> Това, което й харесва, е, че тогава е сама. А, и казва, тя е като лабиринт. Той, т. Е. Т. тя възприема склада като лабиринт, а не възприема цялото е като лабиринт, т.е. защото тя не се позида, тя не се вижда изобщо вътрешните, в обрешните пространства на немо. Може... Така, <същ> Също така не пазарува в МОО, но обича, да ходи на МОО не ходи на мол, изключително се изненамна на хората, които изобщо там пазаруват. И пазарува в МОО единствено, когато нейният магазин и бутерна леди. И дори тогава тя полува преди, за майка си, а не за себе си. <coughs> така, друг човек, Гагриела, Същото, обаче, магистър хранително, по хранително-промишленото. Отново виждаме същото. А, работа на три смени, а, колко се работи, не е ясно, между 6 и 7 часа. Аз питам на 6 или 7, тя казва, зависи. А, защото юли месец, примерно, за да работи 160 часа, а юли месец се работи 184 часа. Това зависи и колко дълъг е месеца и дали има празници. Това е нещо, което няма в трудовия договор. Тя го разбира в момента, в който а, идва в фирмата. Заплатата е а, една и съща. А, така работи 6 дни в седмицата, което се оказва един от най-големите проблеми на, на тези хора. Те се чувстват като забързани за Мола. Това е техният израз, защото по някакъв начин закръщени не могат никъде а, да отидат. <coughs> Добре, аз сравнявам това пространство на Мола с друг техен магазин, който имат на Патриарха. И тя казват там поделачките, вземат също 6 до 7, но работят от 9 до 5 и от 11 до 7, това фактически не са смени. А и почиват то, това ден на седмица и заболен, че самовелицата могат да изглезваме да си ходят място за обяд. А, това, за което ми била разказвана със удоволствие, е как се е съпротивила, на една идея на работодателите, които са искали да забранят на тълдовачките, когато са сами в магазина, да ходят до тоалетната. Те им казаха, че има камери и ако те е напуснат магазина, тяхното движение а, ще бъде веднага видяно. казва аз протестирах и казах, че докторът, е туалетна на а, етажа, а, и Гамбриял казва, аз всъщност от мола виждам от само половятната и Пикадили. Това са моите движения в мола. Волятната е изглумувано с глобалата работодателя и до Пикадили. Защото тя също не се грани на поведението на мола, носи си откъщи, както почти всички. И евентуално, когато първа сияна е много белка съход, разлиза до Пикадили, ти купува сам виждата, което тя каза, че аз знам магазините от лявата страна, от дясно от лялата страна, тя това знае, от вите, а, не ги знае. И също така не знае маркетът, не знае а, какви магазини има в Болго. Това е един менеджерно магазин, който практически не се различава от хората, които продават от продавачите. Той прекарва цялото време да същото също пространство в магазина и в а, офиса. А, и начинът, който го усещах, е много сходно с начинът, който продавачите го взе. Той също има три смени работа на 8, на 6 и на 4 часа в ден. И къде си по почивката? Винаги на вънни, винаги а, доходи на пейките зад мула, между много и офиса. Uh, обикновено яде, каквото си я днеса, почти никога много вятко съхрани uh, кръгвата в Мола. Най-обича да си съди сам, защото ще поставиш много на тишина, иска да сам, да избяга от, uh, от шума на Мола. <към> така, неговият офис, където той обича да прекарва много време, uh, е един от най-хубави, това е един тип форма където наистина хората, които работят в тези магазини, се чувстват привилегировани. Т.е. въпросва една градация на скритите и на сътворената пространства. И най-бородетовственните офиси са тези, където има туалетност. Т.е. има туалетност и той може да Изобщо да не изглежда от този магазин и много се радва а, на това, т.е. това, че той не ползва общата публична Има такава в, в само най-големите магазини, има такива Има МИФ, което също е белег за пространство, по-доброто. Забелязвам аз. Той не се сеща да ни кажа. Много забелязвам, като вървиме с него в един ден на письмола, е, че му отзвървам аларната на а, мобилния телефон и той казва, а, о, трябва да слезна и да завъртя колата. Това е практика, която е, се оказва много разпочнена и това е в един мол. хора нямат парти на си колите на... А, Традиционните ръбите, следно са клиенти и за да наплащат 4 лева, трябва на 4 часа да излязат и да, да си завъртят колата и а, да се върнат в на партнер. Някои от тях да казват много любопитни инциденти, когато те страшно дързат и ударят някого, а, и Трябва да платят доста по-голяма сума като стета, отколкото в работа на. Сумата, паркинга. Нет, това е а, този тип излици, последният човек за който искам да ви кажа, това е продължавач, бакалавър по българска филология. Освен проблемите с графика и тази гъвкавост на работното време, която а, го кара да протестира, когато работата също като някакъв проект, като пунктика на работа, т.е. тя не е завинаги, Тоест усещането, че sure, работата в мога не е завинаги, тя добре наказва, надявам се да я сменя, да работи по специалността си, дори да съм учител, докато жилището е за цял живот, защото сега много работа отполучавам, защото опитам да си купи жилище, което е по-близко да е такива един начало, работата не е завинаги, а, така, защо предпочитате човек, който има опит от триология? Казва той е по-спокоен, по-различен, но някак по-човешки от останалите. <към> така, сега преди да минам към а, други тип работещи, които в мен използват по транспорт по-различен начин за лекарите, анезоите, културните ръпоприци. Искам да ви покажа няколко доземинки за това, което ви За това, за което ви дървите. графит на фасалата на червената къща и отговорът беше, ми ли знаеш, той е в туалетник, то просто да се пише, просто не иска днесто да повредя, просто иска нещо да напиша. Ето това са асансьори, които са само заслужителите. Uh, виждате също, че в тези пространства има и други неща, или скулптури. Тази скулптура чака да бъде оправена uh, и да бъде uh, изложена е някъде. Но в момента служи, ето тук, където да пасише една ръка, ето карла ръка, разнеса лъката на Сабада, скулптура на Грейле, uh, тук докато се премества и да се и е паднаме на това пъти, които се изкачват. Трябва да се използвате като залка е за лежителите, които работят така. Това е другото по-късно. <съкъм> така. Сега тук на другите хора, <съкъм> които работят, искам да ви разкажа за лекарството, а комунистра и театър. Да а, те изваждат други представи за мол, други образи на мол. Мола като гиокина, мола като място за забавление. това е не че ръпето изпроизваше да идеолог на за забавлението И, и мола като аквариум. Да. Ето некато. Която работи в оптиката, въпреки че е лекар, тя също като останалите прекарва по-голямата част в магазина, а не в офиса, където е нейния глимети. Също както и останалите а, работи на договор, което не е реален, товато си обявява на много по-малка сума и получава, останалите си пари в кликче. А, когато я видях от път, тя беше изключително э, шокирана, защото работодателя ми беше отрязала една много сериозна сума от заплатата, заради това, че не бяха целият магазин, не беше достигнал таргет. Целият магазин има таргет като пари, който трябва да достигне и тя се възмущаваше и казваше, ние имаме повече клиенти, отколкото миналата година, но понеже е пълно с намаления е по-малка и той е да огромна сума е, тази, да ме за огромна сума, тя и 360 лева, което могат да <coughs> Това, което не е най-притеснява в Мола а, е графика. Това, че работи шестерна и не може да работите. И затова тя казвам Мола се е превърнала на спешен център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 Мова е като гилотина, чудеса при едно земетрасение, кое ще се случи. А, така. И тя е един от малкото хора, които се опитвам и сприцихам да ми кажа нещо хубаво за мова. Това казва, аз искам да ти кажа нещо хубаво, но просто не се сещам. Му би трябвало да е така, но не така. И вече в следата... Доста време разговорът каза, ага, сетих се, там всичко е купи, можеш да си раздаваш в дома на трета, на се казва, или май това е. <съсът> <сът> това са. Е. Ето Ето, това са. Това са. Това Това са. Това са. Това са. Това са. Това са. Това не знам дали може да се сега, аз не можах да направя една снимка, защото е толкова малко помещанието. Това е едно помещение. Аз не мога да отстъпя, за да ги снимам заедно. Това е стола, на който сяда клиента. И тя завърти този урок и му умери диоптрите. Е, Тук, точно до него, е мивката и едно пространство използват а, за да си а, направят кафе. Тук има гадаробче, това е с адайка, виждате как изглежда, е тук има компютър, където тя се занася резултатите. Толкова е малко това порта, че има една врата такава плъзгаща, като на стара специалистка баня. Ние държим отворена, защото вътре е страшно задушно. Само като прави снимка, много се пръснаха, се ще затвори еднага е <към> Така. Маркетинг менеджера, който ви казах разбира е мол като открито светло културно пространство. Иначе самият той казва, аз не ходя по-могове. Там да. е да, мрачно, затворено, където Много се радва, че неговия мол или е този отворен мол, ви казвам, да, тук е другото. Аз, че аз често идвам, общо смъщени и се радва от въздуха а, и на светлината. Въпреки това, а, той от начало не разбира въпроса, като аз го опитам, отошли на МОЛ. А, и той ми каза, ами аз отдавна не съм бил в Америка. А, и се опита да пръхне така 5 години, но не се спомням дали тогава съм бил на МОЛ, защото у нас так някак на Някакси свърза МОЛът и чак след това а, се сети, че и в София има Молна, ако той че ходи единствено за Ресърч, не пазарува, не обича не е okay. холи. Okay. Ако устранствата и на Мола, като той го възприема, успели ще възприемат централното помещение, като и е свето е открито, много от местата на Мола като временни. За мен това беше едно от най-интересните неща. Първо, самия му офисът в Мола е временен. Той така и е обозначен. Има места, които ние виждаме. Аз не бих казал, че си, но той ни разказва за съвременни. изключително ми привлича вниманието към строежите, когато това са и то казва, е, тук а, а, ние виждаме един магазин, но всъщност това е временно в временната си Тук ще има нов магазин и от това ми показваш най-силно новите магазини, които ще се нанесат. Ето тъст и галерия има е много впечатление. Това казва, че ти се мислиш, че това е галерия, но това не е Даждата. Има галерия, защото просто никой не ви е наявни. Така сме маскирали факта, че още не сме довели в хора, магазини, и време ето още едно такова пространство. Това пространство е временно като е. Тук ти виждаш и те не трябва да са тук. И така ще е интересно, че цялата в цялата теориология на слоидността на близка деща, с която той третира в работниците и работещите в нова, той е започва да е разприемен по-устранството, през цизифронност. Той вижда без тата като е време и така като винаги могат да се напуснат от неговите, могат да се сменят и начинът, по който изглежда, това е време, непрекъснато възстава така. Те ще бъдат смалени. <съпирал> така като влезе на мола, се чувства като напълно друг свят. Това, което влизаш само за известно време, мола е празна, казват им. Тук, т.е. тук нещо може да се научи. И така, както те мислят, че клиента влиза в мола, така са то, а като е както детище, портал, да бъдъртът, тази, стана, а, на място, без какъв тази нервниц, тама на Мартоже. Място на нещи, желания и фантазии. Т.е. театъра, който ще се служва в едно от тази портал, с фоксито на Ливия иска да преупреди, ако съм стъп, да накара хората да обвъзпрояте на родството в начин. И само това звайки за разъточение. Да а, това, което ми се че виждаме, е един, което за мен е като тя, това, един отказ от потреблението в моралната нито на стоки, нито на забавления, нито на услугите, които се предлагат. Не само това, но има една невъзможност на работещите там да изграждат стабилни контактите, нямат приятели с колегите, не работят там, научуват ли с клиентите, защото ли такъв социален контакт. И аз мисля, че преживявам на, на пространството, по този начин на резултата да е тази сигурност, която лета около, около работните а, позиции. А, така, а, другото за мен е, че различните представители на прекарията в Мола възприемат пространството по различен начин. Докато тези на непристични позиции проживяват мола, най-вече през клиента на затворната пространства, Висшия е мръсно, а също причислявам към прекарията, възпоразвещат изкуса на откритостта от развлечението. Въпреки тези практики, този мениджмънт преживява много като прехвърлено място, т.е. въвежда цялата в, а, му теология в в самите му Само да още Да, това <сък> <сък> Повторяю. Не буду Аз съм тогава с каквото стегна, ако да това ми е И а, няколко пъти вече ми се случва, в първите дни след като това е дойде в София, особено на французите, да ги питам как се чувствате в София. И те казват, това е много различно, е, трудно не е, но като свършим тук часовете, в хотелдологията, веднага отиваме в няколко много молодите, защото там се чувстваме сигурни, там се чувстваме в едно пространство, което е възпознан. И всъщност там, знаем, една степен се чувстваме и домашни, как там е като във Франция много раздобие, но едно друго мнение, oh. което а, ще е по-стървно. Не искате да ме гледате какво си записвала. Така че това беше първият пример, за такава превослояване на пространството като родина, така се каже? А Други примери са отново с студенти, с трима нови студенти от факултета по журналистика, които преди 2-3 години направиха едно, много интересно кратко филмче, за това какво правят в, а, много бете, а, хора, които само влизат вътре и нищо не купуват. А, просто тази много интересна група. Тези трима студенти са членом на една лява Група, някои много мислещи хора, много интересни, които са оказаха, че по идеологически причини никога не влизат в нововете в България, тъй като а, ги бойкотират, смятайки, че това са някакви храмове на капитализма, където вътре има такава емблематичност на експлуатацията и така нататък. И все пак те изпаднаха в една тежка дилема, а, дали изобщо а, да влязат в нова, за да заснемат, да тези хора. Или да стоят пред мола и там да чакат, на които излизат да ги питат, вие купите си наш, защо не си купихте и така. И даже в самото в начало на филмчето, те караха този свой детал. <laughs> защо не трябва да се влиза от мола, но в крайна сметка направиха тежък, идеологически контромис и извадиха разрешение от съответната служба, след пак да влязат вътре и без да се движат, така пено ръга очери, си продължаха. Следсвънно. Но а, това също е пример, за да се види как запределенни такива диалъди мислящи хора, може да бъде едно много силно маркирано място и отърг глобалист от позиции. Това може да изглежда като нещо, което разрушава традиционната кралска култура, пречи на хората да развиват спонтанно някакви креативни индустрии отново и така Така че, това е много по е от перспективата, която ти имаш, но не е любопитно като специалист по-много. Какво мислиш Искам да го това че Да, ако може да ми Много е и да, може би част от разниките идват приемат мола от хората, които работят вътре и тези, които не са клиенти. А, съгласна съм че това е някакъв трети вид възприемане на, а, на пространството на мола. А, да, аз не съм попаднала на такива вътре а, в мола, чак такива а, идеи от работещите. Основната идея на това Филмче, който студентите, беше, че има много хора, част от тези, които не, не купуват, които влизат като триктери в това пространството на капитализма, така се каже, като е, като културен джамин, тъй като градис използват някакви неща, които най-вече са топлина и проклада през различните сезон. Без да плащам за тях, и, така се каже, санкционират. Това е сходна се използва в госеите, през на хората, и за това трябва на и да се използваме. 13 години, практикува този вид полетарски шопинг. Като ходят с че това е да с магазините и подват разни дрехи, подвиждат разни дрехи, гледат и снимат се. Бъдава, с каквото и котът е с майката, това е с Но uh, тук съвсем друго иска да кажа, сега uh, страшно интересен текст, uh, аз бих го вкарал по-скоро в тук, ключ, в някакъв малко демонтиран ключ, и показваш отчуждението на тези uh, хора не от туда, но от пространство може да се каже, мриско, на не знам как каза. може да ви сожа, и Но твоята теза е това, че е флоидност на несигурност на работното място е, на позицията е това, което предизвика тази разожение. Това е една, едната теза. Аз се чудо, дали тук има отношение с собствеността. Ти си, си интерфирал главно на са като съм неинска на имния работи си. Ако ляко това, собственица на сама самият диктяма. Къстанам че на това нещо на пазарчето, което да кажем, пазарчето, което остъпваше вилисалата и това. Неков човек идва със лопата си. И там тя си е неговът. Той се отзад място, обича тук да бъдем там и така. Това е друг тип отношение, като това на политистски не води до чуже и още не води до чуже. Да чужда се първо това нещо, собственно съм. Второ се чужда, тази история с театър, която казвам, цялото това нещо е с един театър. Това, което казал лето, на клиента се представя едно солзно място, в простора, не съвъщено различна област, докато зад комисите, за тези, които го произвеждат това нещо, то е начитвамо забутъл. Тези снимки бяха просто жасеват в тези коридори, чето му глухи, слепи, безблизи. Но, мали, в театъра имаме трупа. Дори за колисите, това е някакви отношения. Това е някакъв тип колектив. Тук това, което показваш, е една машина за очуждение, костранствена машина, която разбива самите им отношения. И това ми се вижда много ужасяващо. Че тези хора са така разстроени на това, което че те не са заедно. Те нямат колектив. Това, което правят, то има някакъв резултат. То наистина всички нас, като влизаме там, композно и луксозно. Обаче, те не са едно, където. Те са отделни негови е, разбити на така хора. Е, Вариантно, защо? Вариантно, защото са просто социално, са много подправят на то, ниво парични ориентири, които ни даде, не да мисля, че за тях имало от скъпо отправя. Е, те, в принцип, не са, да глядат нещо с които писат негови. Задави, в края си сам, виши не знам, в този случай бих казал, е нямам същото въпрос, просто да. се вижда много интересна ситуация. Да, много за това. Значи, максималното чуждение, което аз успях да видя и което дори ме шокира, беше от една нечурка магазин, нечурка позиция. И тогато аз я това, това попитах дали иска да говорим и разказах, че се занимавам с хората, които работят в МОЛа. Тя каза: ами ние не работим в МОЛа. Ние работим за такава, такава фирма. А, вие трябва други хора да потъсна. Ние не сме в МОЛа, не, не сме вътре. Ние не сме друго нещо и никаква работа може да То Показват абсолютно да е, когато трябва да се попитам, ежедневно близки, чувствам, че те са oh. високо. А, срамно ли е да се води? Да кажем, тия магистри. Е, те са от това нещо или <постави> не? Що да е срамно? Няма срамно. Не мисля, че има срамно. Е. Ами, ние предпочитаме, че това не е тот, който има отговаряне на прислужението. Съснештване, че истинно тоест какво се нарича статус на фрустрация. Не кажа, аз никога не бих работил в заведението много по-добре, або то е много не за мен. Тоест имах осознанието, че е временно а, и че трябва да сменях тази позиция. С тази временност това усещане, че а, те не са на работа, която обичат и през която се идентифицират и се С мен това е доста сигурно. Това е причините, а, те да не водят приятели. Аз, прием много, ви питах много, като има намаление на доли Това е възможност, да някаква завързки да завършат от цялата Това така, зато не, не, не, А, не, там хай да дали да да си измислила да, да направиш интерес с хората, които са създали това пространство, защото те са го измислили по определен начин. Архитекта, който го е правил, определено има някаква концепция, като една е различна тази на клиентите или тази на работещите. И този, който е платил за това пространство, вероятно също има някаква опция да се намесва в... Да казвам, искам го така и, вероятно, това се е появило от членовек супереродна явление. Ли? Много достатък. архитектът го измисля по някакъв начин, не може би и собственника проявил... Да, било... да, да, да, това е да, инвеститора. Да. Да. Дали тези аспекти? Би ти било интересно да взема с А, да. а да. да. Не съвязавам съмислила. Не съм се да дъръв интервюи като архитектите, нито собствените защото моята цел бяха хората, които работят. Мен беше интересно да откривам все по-нови да да, по да и нови види прекарият в моята, които работят там. Да, много хора са изначалната идея за пространството каква е. Още по-вътре, че е много добре би пазмило на това, което аз твърдила, начинът по който висше и мен, чулът вижда по устранството, като си е вършно. Но всъщност това не е правилната точка, точка е. е този, който е създал пространството. Точно така, натърбиха вижда върши да, да бим като устранството. Да, и капитализъм. И всъщност това за което търбори, за пастерят, за флексибилност, за гъвкавост, за графици, за липса на комуникация между различните хора, защото разломатът в различни смени. Изобщо този процес на трансформация, въпросът е доколко е обусловен тъмното от пространството на мола. И това може естествено стане само за сравнение. Ти даде това сравнение с Продавачките, които работят в педикоти магазини, но наистина ги е, това не е по някакъв начин засилено, гледно точно на тези, които работят в момента, които им се струва, че те са изключени. И всъщност можем да намерим много други пространства, които са различни или подобни на тези големи сгради в бизнес парка, в които има някаква така карта. Или телевизорки, не знам, нямам представа, които да работят сег... и да им дават почити, които дават качеството. Uh, никога да нямаме правилно място, и въпросът е, че то не може от това изследване да излезе. Обаче, ако твърдението е, че въпроса се създава някакъв тип, специфично пространство и специфичен труд, за да можеш да кажеш, че е специфично, трябва да го помислиш правил. И дали е въпрос на не място, или е въпрос на просто някакъв голям процес на. Да, Просто може и извине на някои от теории, на няма типа. Когато мисля, и е, тя, място, може да се го да вързва, да работиш на ръбната и виждаш казва отколкото конкретия, и съща фирма, се в символично, което да, вързва, да. с предишната си работа, да казвам. Аз работя в, а, в западна фирма и тя ми дава а, униформа, случайно слуша, в което хората ги правят. Това е, ние практика, практики, ние се да разбираме добре, както работим на западна фирма. Така че по-различно както във единица така и за факта. Че мога, точно този човек възприема пространството по друг начин заради огромно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 да, може да ти се стъпи от нещо, кърпайвали и местата, Да, Да, точно така. Аз сега, добре, вече. къртове е. Не, чакайте, има съмнението, че моят е пространство, в което присъства в казиността, т.е. ви Моят Съгласен съм с мнението, че моят е вид пространство, в което показността е ярко изразена. Вид полиум. Тоест е. да покажеш, какво се купува, кой е на земя и така нататък. Но това, което забелязвам последните няколко момента, е, че моят като пространство се превръща в място за зрелище. Тоест през лятото имаше различни кампании с мотоциклетисти, които висят по въжета. Сега имаше един експеримент на една телевизия с тяхно реалити за... За няколко души, които бяха спорени за стъклена клетка и така нататък проектират се три деки на. Т. самото място е, е превзето от именно от тия зрелища, т.е. чрез зрелището да привлекат повече, повече клиенти. Тоест търсят се явен, явен таргет, хора. На екстремни спорта хора, които са по-отворник по към авантюрите, хора на силните емоции. Как... как виждате на този експеримент с затворните хора в тези <съкъс> момента? <съкъс> <сък> <сък> да, ами, така това са всякакви тактики и зависи стратегии за приличани на, на нови клиенти, които го славят от панче. Според а, вижданията на, а, на менеджмента, блокари нямат среда в класната, могат да помогнат. И начинът по който можем да ги привлечем е като а, ги докараме, за да правят нещо. Така че не е просто зрелищност. Да, наистина това са екстремни, стрелищни неща, които ви разказвате. И както има, например. нова инициатива е да се сложи на пиано с класическа музика за час-час и половина на пиано. Това усилие за да довеждане на, на клиенти, за да привличане на все по-различно видов клиенти в, в, в пространството на мол. Да, но че в тези неща, за мен е интересното, че в тези неща работещите там не се привличат, отколкото се разнообразяват тези тези заболения тези и удоволствия. Това не привлича работещите към, към някои от тях, не ги привлича да използват морат, както да използват клината. Къде okay, е тази апатия? Тоест, не работеща предмет и това, това дърпа на самото място, като.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 и за да правим така, тази инвентаризацията, идахме в Луфмола на мисля в 9.30, за да започнем след край на работното ви ми време. Мимах на един муфт от 30 минути докато затваряше магазина и всъщност Нази вълязах, че не което продава там, има приятелки в съседните магазини. Да, само бъдем, че тези са въпроса, и, и а, тя знаеше много тези момишки и мучета какво ще си купят и точно се задава, тя с усмихване на еземъци сега да си купи Сулетието, т.е. тук вече Манковин идеята за отглени, защото това момиче даже ни каза, че те Да бъде само честната. Да, да, така е. Благомерси, не искам да се подговори до хората, като работи на такова място. Аз не попаднах на такива случаи. Това, на което аз попаднах е на хората, които се опитваха да се изпълният, имат ли приятели в мола обикнованията. Пъти. Не разбираха въпроса, имате ли приятели в мола. Те отначало мисляха, че има ли приятели в мола и казаха, о да има дори гаджета, но те са си гаджета преди. И когато аз поясняв, че са техни и приятели. Запознавах да сме с някои отговорът е не, няма как, ние сме по различно време и така нататък. Или отговорът е да. Например, когато отидох вече на място в магазина на една от продавачките, добре, защото тя не ме е запозна с нейните колеги и иска да ме запознат още тези хора, които ми е казала, че са и приятели. Това са от отсрещния магазин. Когато отидох, тя специално, да казала, че искаше да ми покаже тези, приятел. тези приятели. Тя каза, че въпроса е приятели, да разтърси, от тя разбра, че може би няма. Thank <laughs> you. Аз може би те разбирам защо го използвам, преди че е и в голяма степен, защото видите, че към него, когато той е описан или летишата и гарите като не място, е, че тогава при 20 години социолозите, какво казват, не, това са места, в които хората работят, те се срещат, те се блудват, те имат други отношения, а, те се прекарват там 5, 10, 15, 20 години от живота и заради това не да може да се каже, че това е не място. И ето сега ти с твоя пример ти, и, и даваш да разбереме как 20 години по-късно в една нова форма на капитализма, който вече това да утърпи едно такова място може да стане не място. Дори за хората, за които това е място на а, трудови отношения, а не просто миловачите, които уже изследва нали той по принцип, и това може да ти даде по някакъв начин някаква историческа дълбочина в един кратък срок, кратък период по време, но по което му страшно много промени в труда или там, в пространството, от на пространство. И, и даже си мисля за всички изведвания социологи, за социологията на труда, и това тата, които бяха свикнали да гледат на труда като идентификация, като много силна идентификация с. Които са работили за един завод и така нататък, и как е, нали, тя е деконструирана отново форма на капитализма днес, но тук точно в този пример виждаме как край крайна сметка, може би това е място за консуматорите, а не място за работещите, което всъщност е редалния образ, обратното на това, което традиционално се поставя на правота по пространството на труда в изследването на места на труда, да кажем, може. Ами, аз съвсем кратко тук това, което каза и за архитектурните концепции на и за нещо, което ми се струва важно и което може да даде също една рамка на интерпретиране на тези социално-економически общувания вътре в много. Това е на една много интересна статия която, така да се каже, описваше ультимативния МОЛ. И главно в във момента как се развива самата философия на МОЛ. Най-интересното е, че там тенденцията е пространството на МОЛа все повече да се разраства и да почва да включва, както това наименование МОЛ, различни неща, които до сега не е включвало. Например, в някои от най-авангардните, така да се каже, много въщата, вече има апартаменти, където може да си купиш апартамент, и живееш така много. Значи, превръща се в симбиоза между пространство дом и шопинг много. по това пространство започва да се появяват и други неща, част от които видяхме, че има и в нашите момент. Примерно започват да се появяват училища. Започват да се появяват малки болници или поликлиники, започват да се появяват детски градини, започват да се появяват малки полицейски управления, които се грижат за сигурността вътре в моята. Тук имам по всеки ден, съм спасител, да, няма. Но, във всеки случай, виждаме как мога в този альтернативен вид, когато тя се превръща в атрактатни гето. И философията, в крайна сметка, е, ти никога да не от отново. Просто да няма нужда да Ти там, живееш детето, там се учи, там отиваш на заболека, там е сигурно и така нататък. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. и Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Историята. Тази популярност е израз на нарастващите на, на, на разделения вътре в модерното общество, тъй като а, много хора предпочитат да живеят със себето, да се закатват в такива бюгатни Но Освен това, според мен те избират кеджа, защото а, а, могат да намерят повече сигурност, отколкото ако трябва да обитава някакво нормално пространство, защото тази капсулираност, освен всичко друго, ти получаваш сигурност. Там иначе ти живееш в дома, където е едно сигурно пространство след пара, като отидеш до несторалката си, но докато стигнеш до там, преминаваш през едно доста несигурно пространство. Докато е част от фасада на главата, си в София или си щутиш такъв в дупка и така нататък. Като стигнеш на работа, ти пак си в някакво сигурно пространство, но за да се върнеш къщи, отново трябва да преминеш през враждебно пространство. Докато мола някакси, да премаква тези опасности в този ултимативен, полу... ...отопичен ли ясен, антиотопичен своят модел, така както а, се развива в Штатите на Руссия. Да. И там се развива така след един период на научното да западна на много усещания. И това е начин на съживяване. Да. Точно така, че това е една стратегия е за редициклиране, която е много характерна за да редициклиране, където те преживяват такъв застой и третират а, на границата, като нежеланите в края. Това да не е нещо, което няма нищо. Това е нещо, което може да бъде употребявано, използвано, да да преживявано по някакъв начин. А, да, да, а тук а, от мен ми беше направено впечатление, че много хора имат визия за мол, какво ще стане в бъдеще а, с тези молове. Така, за да е ясно, че има страшно. На нас са ми казвали, че навсякъде а, моловете се превръщат нещо друго. Тоест ние очакваме половината молове в, в София да се превърнат в а, нещо друго. Са очакваме за промяна на пространството на молове, което напред в такава посока би било. Да, да каже, се ескалаторите в мола, според мен е това и не съм с това, е, аз не се занимавам с почти и, и това, което е най-лошото, което го е, го има в практиката, докато се разборят и не работят още, това да се носят рекордни материали, да се реформират магазините и обще магазините да с екскалатори. Аз при е, не мога да регираме един ескалато, депутат, който. Го познавам той сега в този момент. Мога да захвърля към питър е, е с екскавато, след мога, аз пълно и дори да кажа, бек с екскавато, гозили, чисто и просто, и даже сега не мога да, да слеза в мол с екскаватор, който с катене, просто за мен е да го е книги в библиотеката, да който е с патеци, който въобще за не влизане в патеци е направо да невъзможно. И, и, и въобще и за почтските като построли да бъдат принудени хората да носат екормята, хората просто намазват молове. Тази, да кажу, примерно молове, те могат да отделят помощи за бедни хора, примерно за някои хори, които така да... Да, да, да отделят за социални нужди, за хората имат които да живеят въобще. Аз, по-моекам, има жилището, тя е тук, тя се знае в Тя се знае защо е за нея, те се занимават с мъжната по и ако прави, тя се не със специф, но просто ме интересува, че моловете, могат да се занимават с социална функция, както предоно еми търговци, няблика баща, предоно са да помагат в тези могат да помагат на някои бедни хора, моловете, нали? Да. Да и благодетелна функция. Вие сте много прави, аз също съм изпуснала този аспект, защото доста от моловете имат такива социални програми. В този случай би било а, тази инвестиция в социални програми, като разбира се се рекламират и така, и всички чуваме за тази благодетелност и благотворителност, което върви ръка за ръка с а, експлуатацията на персонала, а, с експлуатацията на работещите хора а, вътре в които. Това е Колективна собственост, въобще не е колективна. Кой е собственик така на хирмовото магазинство? Според мен е хубаво. Не да има колективна собственост и не е хубаво един капиталист да има 100-200 души. Приема, и той е държавна собственост. Също е лошо, защото те командват от къде ли там различни чиновници, защото това не е хубаво, Държавна собственост, да си има колективна собственост. Да има това, което е. Единственото хубаво нещо. Колективно. Емо от собствениците, емо работниците. Това е и което за това се изведе успешно, може да се даде колектира собственостъв. А за последните въпроси записана е приучора. Значи Александър Да, Да, Аз искам да кажа, че забелязам доста гротец на картина на така доста отрицателно ориентирана, както и отрицателно мнение на служителите там. Мен е интересен първо психологически аспект. Може би то е много странно от една страна на служителите през рейната към а от друго нали, парка че се дори, че работят за западна фирма и как съчетава това нещо. А, също така това отчуждение мисля, че е много изотвичено, тъй като от една страна се е наложило, защото може би идеята да не става кой знае каква комуникация между магазините е това, че винаги в когато има повече хора, които да комуникират, се създават сплетни конфликти и може да се създадат някакви типи ситуации. Също времено от снимките, които видях, мен се струва доста приличен склада. Чист е, няма мишки, в повечето склада. има мишки. И така, в смисъл също така и офиса на менеджера, че има туалетна и мивка. Това е според, в другите магазини, че няма тоалетна и мивка. Според мен е... това е напълно нормално. Това са е напълно нормални работни условия. Но не виждам за какво чак толкова могат да се оплакат тези хора, които работят там. За единството, което могат да се оплакат е, че са учили български филм и работят като продавачи. Това наистина е много депресиращо. И... И така, всъщност това, че е време на работа и че има е гъвкав работния график, значи за гъвкавото време повечето не успяват за такова нещо. И разбира се, че се създава несигурност. Според че... мен има монетите на две страни. Е... Да, и това е примерно, това момиче, което каза, че шефът ти е забранявал да отида отиде до едва дни не е глас. Нали, според мен чак такива спартански правила, няма. И също времено, че не знае магазините, това за мен е леко куртуазия, тъй като всички знаем, че много сметки могат да се плащат в мола. Не ми се вярва тя, ако има възможност да се плати телефона или тока в мола, че просто защото има така ужасна економичност на мола, тя ходи и, и примерно пътува с градски транспорт, <постави> си, си, много, който сигурно много обича, да, приключвам, а, за да си плати тока. по интернет. Да, му... <постави> но. Е, може по интернет, но това, че не знае, знай, за мен, това са малко. Много... <постави> да, това да, е, ще впусна малко в собствените разсъждения. <постави> да, Според мен е нужно ни някакси да, и. Да, да, да, е психологически елемент, колкото и да е изтъркан и колкото може би да леко dragon, е леко извън сферата на руководителя. трябва да се пази магазина, според мен. Трябва да има охрана на магазини. Защо не може магазина да бъде неохранял при едно ексес, при нолерия ми работеше в едни музеи? Ти защо си... Тябва ти ключово вече, от да не, да не си зачи, че, че магазина се пази, да, да може някой да, да фезе така, ако трябва има да има охрана на магазина. Не може, аз пълно да напусна, не съм Пълно, ако работя, аз. Може, някой да води и да, да взема от стоката, да нея, ако пълно няма. Значи, идеята е да се изследва, примерно, какви са причините за психологическия дискомфорт на тези служители и дали се прави нещо по въпроса, защото аз съм сигурен, че нито. Един а, работодател няма желание неговият слушател да е за малко и да се чувства... Но, в смисъл биде да се чувства така малко не сериозни техните изказвания. Точно обратното казват хората. Те казват, че работодателя им казва. Че фирмата е западна, което за тях е положително, те по някакъв начин се чувстват добре в западна фирма. Те не смятат, че гъвкавия е график е елемент на, на, западната, на западната организация на труда. За тях западна е коръкността. идването на време на работното място, униформата, която е чиста и така нататък. Обратното, за мен именно гъвкавия график е западното. Именно в момента и когато аз питам, знаете ли, да че тук работят студенти, а, за това, на по-вън да, да от петна така последна част, да, те работят, защото работата е много лесна, защото е гъвкава заради графика. Тя е много лесна и се получават все пак добри пари. И веднага да ли? Е, а, за всички западни Така работят западните фирми. Тоест, идвате, как през Западното а, се свързват графика единствено от, от, от менеджерите. Богните виждат Западното в други места. И протестират също това, че много често работят по 12 часа, 10 пълнително полно си, без подпредящата почивка. Да, има право да избират графика си, но това ръка за ръка са много допълнително гъвкави, Две неща ми може... са любопитни. <Jade> Първото ще правя <с�я> малко <с�я> джендер <с�я> елементи. <с�я> <с�я> От работещите, които са повече, мъжете или жените, и имат ли те различни възприятия, например, мъж, който работи в мола, как се чувства при положение, че мола е така всеобщо възприемано като едно женско място. А, аз самата съм, съм правила едно малко следваници за, за една курсова работа по отношение на мола, също, защото установих, че поне като присъствие. Uh, Видно присъствие в мола, нещата са доста 50-50, но определено не може да кажа, жени се каже, че винаги са повече. Но въпреки това е много този стил, и наистина не се страхува да стане нужно. Че мола работи, а не е някакви други. Uh, и с... другото, което ми е любопитно, е ако погледнем мола като място на конфликт, може ли да се каже, че има някакъв конфликт, така, някакво противопоставяне, да, да кажем, между. Uh, клиентите и работещите в МОЛА. От, от твоята презентация разбрахме, че работещите така, доста често искат да избягат от шума и от доставащите на тези клиенти, uh, но интересно е обратното, че клиенти пък гледат едят на, uh, на работещите в МОЛА. Аз нали, лично съм забелязал, че малко някой е продавач на молба, едва ли не е, е леп простичка, а също се че те са хора, студентите, даже някои са завършили образованието и съвсем не е така. И интересно дали има някакви други конкретни, които се вършат. Това, което аз се сторят и го правя, е, че това, което съм задълбала, е, че като да вършат, да се от клиентите. Те, които искат тишина, спокойствие и да са сами, това означава не просто от мястото на магазина, а и от клиентите в магазина. Имат наблюдения, че клиентите са станали по-затворени, по-набщителни, какъв преди ни беше интересно да си говорим, да завързваме някакви отношения. С мъщата си криза смисъл, някакът да му от едини такива хора. Това въпхода на въпроса. Да Създават ли някакви приятелства, други ли си, хората, които минават тук... от Тях и те, разбира се, усваи за другите обидачите, за всъщата и мисля се приятелни. Сега, джент е елемента. Не мога да кажа, ако и се помня, мъжете или е, жените. Аз намерих доста мъже, на Както на каса, така и на позиции на продавача, така и на конкурсанти на позиции, които традиционно са ми като женски. Но тесно же, например, имат и други практики, които могат да ви поставят в такива ситуации, който, даже, където човек да се усълни, или позицията е женствена да. или не. Един от тях обича парфюми. И казват, че единственото нещо, което си е отговорил мола, това са парфюми. Не за друго, защото като го замирише на парфюма, той влиза вътре. А друг от тези мъже ми казваше как обича гафур, гафур много обича. И кабин много там, където е редре, забие, премахне. А, и че много обича да пазарува на, на промоция. Ние, ако се интересала е един правне, обаче го е срамно да си го купи. Срам го е, защото няма къде да го занеса за горе в офиса. И докато мине през а, или, а, тези пространства, някой може да го види. И той не си го купува. Каза, ще си го купя по-късно. Има е много е, е, е, е, е, е. така, че да се сравнят от а, това, че работят на женските възпава? Не, не. Не съм. Добре. Аз сега, че искам да се убедя едно мое наблюдение отскоро, а, във връзка и с това, а, че да сприямме нововете като затворен тип пространство. Всъщност, напоследът има една нова сенденция в това развитието въобще на визията на нововете. И преминаване от затвори тип пространства към отворен тип такова. Мисля, че наскоро във България, в България, ако се отвори първият, а, също... да, първият а, открит мол в България. Аз наскоро скоро бях в Валенсия в танчния открит мол, така също представляваше просто нещо като парк с алеи, с памочки, с градинки, с пейки. И в този парк а, бяха настрелени магазините един или друг. И аз си това може би съвсем нова визия за какви начин на оживяване. Е. Ама те са това <плълъл> в будки или Магазини си не Те изглеждат по същия начин както са в мола, но просто се намират навън. Те са затворени, но са в дара. Да. Това, това е много има всякъде. Това казва възбивителът. Едининците Ще разберем. Не дадам да малко Повече отворени молове. Със сигурност, приемането на пространството, било различна затворения мол. Аз че няма да Следващия момента, когато ще си говорим за новни форми религиозно, и виртуалното